وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَالْعِيَاظُ بِاللَّهِ فَلَنْ دَرِيمَتْ إِتَا كُوْيٍ وَتَمْ وَاللَّهُ تِمَذْرُوَانَ vetëm atë falëndarojmë dhe vetëm prej Allahut ndihm dhe falje kërkojmë pa që jam shira bekimit dhe lavdatat e Allahut që ofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem për familjen e ti të ndërshme për shokt e ti besnik dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikrije pasojnë rrugën e ti deri në dite në gjykimit Pasta i të ndërshmë Vla zërbesimtar, keni frik Allahun të ala, dhe keni parasysh, sdo herës e Allahu, ju për cjel juve dhe ju jeni nën mbiqshyrien e Allahut subhanu vëtë ala. Dhe keni frik Allahun, mos i te i kalëni kufit të cilë ti ka vendosë Allahu. Dhe aj që te i kalëni kufit e Allahut, a i hyn në një teritar i cili nuk jep garancion për të qenë mirë në këtë botë e asë për në botën tjetër. A i që i te i kalon kufit e Allahut nuk e ka siguru vetën nga të këqia të kësaj bote e asë nga të këqia të botës tjetër. Dhe te i kalimi kufive të Allahut do të thët me ufut njeriu në teritorin e harameve në territorin e gjinahëve, të cilat nuk sjellin as gjë të mirë përveç se gjëra të kopshme, gjëra të dhërmshme. Dhe padyshim se një prej harameve që po përhapet dita ditës dhe po futet nëpër shtëpitë e besimtarëve, sigurisht e me dashjen e tyre. Dhe një prej harameve dhe gjinave të kopshme që po e ka plënë qoqërinë Kosovare, pa dyshim është edhe kamata. Pa dyshim është edhe kamata. Kamata, ky gjëna i kopshum, ky haram prej harameve të më dha, po zënë vend, edhe në shtëpite besimtarve, po zënë vend, edhe në bizneset e muslimanve, edhe në tregtinë, e muslimanëve. Andaj vllazën, keni frik Allahun. Mos e hapni kët derë të kamates, sepse faktikisht po i shpallni luftën Allahut dhe të dërguarit të Tij. Ai që merr kamatën, ai që han kamatën, ai që jep kamatën, ai që shkruan kamatën, dhe ai që dëshmojnë për kamatin si dëshmitar, të gjithë janë të barabartë në luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij. A do vllazën? Nuk po flasëm të ngarkuar për e emocioneve, apo duke qenë në ndikim të emocioneve, edhe me thon pak ka qen rrept kishka ka thon hoxha, po flasi qet me vetdijet plot. Edhe çndrojmë mbra pas kësaj çfar po e them. Se një pjesë e ma dhe e populatës son, është në luftë direkte me Allahun, edhe të dërguarin e ti. Nuk ka mundësi, kë popull, me ecë për para, dheri sa e luftën, zotin e vetë, dheri sa e luftën, atëj cili ka kryua dhe i ka garantua rizku në furnizimin. Lazën besimtarë, Kamata ky kë gjynej i kopshëm, prej kur ekziston rruzu i toksor në të gjitha legjislaturat, në të gjitha shariatet ka qen haram. Ne do të kem sot hyrjen rreth njohurive më elementare për kamatën e pastaj në javën e vim do të shohim edhe disa detaje për rezikshmerin e madhe që ka kamata në shashri njërzore, qofshin ata muslimana po ju musliman. Kamata si të qka e rezikshme dhe e kopshme daton që shëheret. Dhe citati, ma i vjetër i të li fletë për kamaten dhe e trajton si të qka të shëmtuar dhe të kopshme është citati që datën nga legislacioni i faraonit buhures. Do të thëtë qysh atëhere trajtohet kamate se qëfar roli dhe ndikimi ka. Dhe kanë trajtuun këtë legislacioni si të shkatë të kobshme, të mjërë dhe të shkatë të rëzikshme. Dhe kë faraon ka qenë faraoni i 24 nga familia e madhe e faraonëve. Po ashtu, është shumë interesant të shojme dhe të këpopu i të tjirë, se si e kanë trajtuar kamaten. A të si të dëmshme, të keqe dhe të kobshme, e kanë trajtuar edhe shkenstar më eminent, edhe filozofë të ndryshëm, edhe teorecientë, të ndryshëm me fam botnore dhe teoricienti dhe oratori i njohur Romak Markus Cicero e kishtë ndaluar kamaten rëpësisht në shkrimet e ti që i bënd të publike her pas here po ashtu si të rëzikshme të damshme dhe të keqe e trajton edhe Platoni në librin e ti Republika dhe Aristoteli në librin e ti politika do të thët filozofet e vjetër grek dhe kështu generat pas generate e kan trajtuar kamaten e normal është se kur kan fol njerëzit e rëndëm për kamaten ka fol edhe Allahu Teala për ata nëse i këthemi ta shtë të këfet e shpalura të këlibrat e shpalur libri Mënyrë që është prej librave të shpallur dhe prej të parëve është edhe Teurati, Dhjata e vjetër. Edhe këtu Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar kamatën këtë libër. Edhe në fen hebraike, jemi sot tek sot ditë tekste të çarta se kamata është e ndaluar në fen hebraike. Është haram dhe pastaj një gjatil është rikonfirmuar edhe në librat e ma vëndshëm, kështu e gjejmë edhe në ingjil, e pastaj e gjejmë edhe në Kuran. Dhe që i futët hebrejnjët, pas të dërguarit të tyrëm, Mosaut a lehi salatu a selam, pasi që Mosaut a lehi salam vdic, ata fillun me lshur rrugën, Dhe ata me her filluan ka pak me lehtësu çështjen e kamatos. Dhe e lejuon kamaten me marr prej kujt? Prej yocifutve. Ndër mes vetit çifutut nuk e merreshin kamaten, se është haram. Po, për aty në që ishin çifut, që ishin hebrej e merreshin kamaten. Do të tha më përfitua, ata me i dëmtuaj. Dhe Allahu subhana ve taala i përcjell pretendimet edhe çellimet e tyre edhe në Kuran, kaptinën Alejmëran, ku Allahu Teala thëtë, dhalike bi enahum, kalu lejsa alejna fil ummijin e sabil, u e e kulune ala Allahin këdhibe wa humja alemun, këta hebrejnët, e bojnë këta për arsye, se arsëto është në duke thonë, ne nuk kemi, kur farë përgjëtsie, ndaj pasuris, që a marëm aty në njerëzë, që janë ummijin, i njaran, të padishëm, dhe me thonë, bodolë, i shfridzojmë në ata. E Allaho thët, pra duke ditu të vërteten, ata bojnë nga njështër të qartë ndaj Allahot. Ate e dëshqë që është haram, po e keqë interpretojshin tekstin e dhjatës e vjetër të oratit. Dhe kështu generatë ma generatë, deri së të këllë jemi duke folë, hebrejnjët që futët e kanë të ndaluar kamate në fejnë tyre. Pas ta kalëm të feja tjetër e shpalur, të këlibri tjetër i zbritur, të këngjili, dhe e shojmë se edhe në kryshtërim kamata trajtojtë si diçka e keqe, e rezikshme, e dëmshme dhe e urejtur, e ndaluar. Në Bibel kemi shumë citate që ndaluin kamaten dhe ndalimin e kamates e vërtëtojnë shumë njerës të njohur, te krishterimit që kanë bë namër si Toma Akuini, Martin Lutheri, që është edhe themeluesi i fesë protestante që është degë ndar nga krishterizmi. Po ashtu e shohim edhe skaparri i krishter thot kush thot se ka mata, nuk është gjuna, kush thot se ka mata, nuk është ndaluar aj llogaritet dezertor në fenë e krishterë. Domethënë ashtrep kanë çan krishterë, so saçi kush thot që ka mata nuk është ndaluar aj ka dal prej fesë së krishterë. Dhe kështu bota e krishterë ka vazhduar për një kohë të gjatë ta ndalën dhe ta urrëjnë kamatin. Dhe një kohë të gjatë i kanë nënçmuar i kanë kanë ka diskredituar qifot e hebrejve, pse e kanë lejuar kamatin. Donë të krishterët po i majin dërs hebrejve pse ju po e lejani kamatin. Dhe kjo ka zot një kohë të gjatë. Vonë po se kthim edhe nga kohë e, e mahvënshme edhe e shohim pak gjendjen, e shohim se legislacionit e vendeve europiane e kanë trajtu kamaten si të ndaluar deri në revolucionin frances në vitin 1789. Deri këtu, ka qenë ndaluar dhe pas kësaj gjendje, pas u bëllë dhe të tëtë një shregullim në vitin 1789 me rastin në revolucionit frances e lejuan kamaten në borgje, por me përqindjet vogël edhe me disa kufizime. Në vitin 1808, Franca caktën sasin e kamatës që të jetë prej 5, mas shumëti dherën e 7%. Dhe kja lejo të merët gjatë transakcioneve trektare. Ndërsa pashtu në Franca, në vitin 1935, përcaktohët ligjë se kush përfitën nga kamata, kush përfitën nga kamata, jash këty në përqinjë që ka lejo shteti, a i ka bo shkele të kodit penalë. Po ashtu edhe në legjislaturën italiane thuat se ai që punon me kamat jashtëmës që cakton shteti llogaritët që ka shkelur kodin dhe ligjin penal. Kështu është trajtuar edhe në legjislaturat e popujve të tjerë. Disa e kanë ndaluar tërësisht, disa e kanë lejuar pjesërisht. Po tek ne tek ne që jemi mostimash shqiptar në popullin ton, si është trajtuar kamata gjenerat pas gjenerat. Nëse pretendojmë se kemi qenë qifut, nëse pretendojmë se kemi qenë qifut, e pasë mi haram ka matën. Nëse pretendojmë se kemi qenë të kryshter, edhe shumë prej besimtarë dhe diqysh si me zemër, Të para vujt e thon kemi çant fort ton kristan si me nostalgji sikur mall po ka pse para 600 vite i ka pas ata të port po tin kofsha si për mallum merreni kryqjet en çafa valla sa keman me të bë xheneti o jo hak xhenemi o jo hak mos e bojash të zemrën të të koid për krishterizëm apo të të kan zemra çe ku ta ka xhit midis qendrë ta ka bonë liftin shko hep këre kryq të qytetit se minare nuk bon se do të më i ndal çe ta bir krishterizëm mos u bë marak hiç Kan me punu, kan me ju kthyes atë muin. Vetëm tanë mos e lëf në xhanetin, se xhaneti nuk mundet gjithqysh me fituar. Xhanetin nuk mundet gjithqysh me fitu vllazni. Është kost për me hyj aty me çën besimtar, musliman. Absolutisht, as në moment, për momentin kur shpall Kur'anin, merr edhe edhe 100 të sekondës ti smuresh me thon se besoj diçka tjetër. Deri shpal në shpallën e Kur'anit ke shumë me besu te Injili i Isaun. Po ta ne besojmë vllazën Isaun. Edhe ne i qojmë salavat edhe selame, edhe ne e besojmë biblën, edhe teuratin, edhe zeburin, edhe fletushka të Ibrahimit edhe të Musaot. Ne jemi zemër gjanë, i pranojmë gjitha, po ata jenë zemëngu, sëta pranojmë koronin pa me mytë, sëta pranojmë muhamedin sëllatë selen pa me mytë. Ne e pranojmë katedralin në shesh, në qender, po ata së përmuje e pralmenojnë gjamin me minare sa so mështë metra i ka ajo minarja katedralës, jesë ja pëmune e përbalojnë. Ata së pëmune e përbalojnë realitetin, që është realitet i amben për kitë popull, që jënë këthy e popullën fe, po ju dhemë zemra, po mërzitëm se po të përtëm këj islam. Andaj, nëse dikush për jush, pretendon se ka qeni krishter, para ku disa viteve, pa dhe në qatë finë që kanë pas, pra atë atë parë tu e ki haram ka matën. Edhe sot ana kafeja se lidhin hiç. Edhe jana me kanun. Edhe çu shtojnë, na hënë don me kanunin e na kon, jo si na kon kur valla. As si me kuras ta pranoj kur kanunin. Për çfarë kanuni mëre? Kanuni i Lek Dukagjinit është ekskluzivisht i përketon në fenë krishtere. Kanuni që ky kanuni që në Shqipni ka mbyll me mijëra familjes po muj dalin, me mijëra nxënës ajë në më të mbyllt, se po at kanunit do të më ta kthymë të vroj. A më ke vroj ka më të vroj. Me kanon, me Koran Allah po atë fale, fale atë ahmakun, atë budallën që ka vra, se i meshmi nuk të vret, ajtërimi nuk të vret, ajtë fal. Po tash, të atë lik di kanë marrë armë, doro vlazën, pe kalzojnë vetën, mas luftës, deri në të nëntës, më në shumë e kalzo vetën. Shonë kojshin, shonë familjen, shonë organët e renit, po pëse më në nuk u bëjshë i trima deri në të nëntën? Në një kërë zastava që ka i theshtë një që një një njësh hyken lagje, krejtë më ranën e për shpia tash, del polici, jone për shëndet ka herë dhe me selam aleikum kishe për shaj, këta t'lik t'i bojnë këto sene vë allahen t'lik se trimat nëse kanë pas trimat në lejt kanë botë 97, 8, 9 e këtu e kënena tash i kemi i pushtetin ton dhe nëse dikush me ndonë Se ka nëjë rëgdale me leju ka maten, a i gabohet. Po pse përmena kanunin? Po e përmena me qëllime pasë që jo edhe në kanun nuk ishe leju me. Je që përmën bëndi shka për shtypja, absolutisht. Se kanunit e unë e së është kur farburimi, eqë. Aste ju nuk është në e farburimi. Po që e kështë edhe në kanun? Pra, në kanun, përmenet në gjuhën e atëhershme, gjuhën e vjetër. Dhe thëtë, kanuja njef uhi të fjesht. Si ta dha e kimë dhon. Çto është tekstualisht? Kanuja njeh uhit të sjest. Si ta dha e kimë dhon uhiç, çka është uhi? Ho, tamam kanuni njeh veç ho, me ta dha për shembull nje me ma kthyën nje, me ti dha tre me mi kthy tre. Ndërsa kanuni thot s'ka huazim me interes por ka huazim me pa interes. Nëse kjo shpreh atash është e jam këtu me gramatik. Pra pa interes ban me dhon. Apin 100000 i kthen 100000. Apin 200000 i kthen 2000. Jo, po ti don 100000 po të çliroj. E ti kthemi 150000. Po çfarë çlirimi ti më ke mbyt me dorë tona? Njerëz që po ju duket se po të çliron. Pasha Zoti nuk po të çliron, po po të robnon, se me një ditë ju do familjes ju që në robnupe i kamotës e s'po guxojnë as xhamin me dal, se ata ata ti po japin kamot, ngjuan ton po i thonë ti po e dhom fajde, e fajde nuk është shqip, fajda është arabisht. Fajda do të thonë me dhom para me interes, faide. Arabisht kamatos i thuat rriba e i thuat edhe faide. E kta si po e dawn, që si kamatos, që si faide i kanë burgos shumë krye familjar. Ju thoin gratë, "Le dajnë fëmia, ju burra zgudani me dal." Pse? Ja ka dhon 100 mijë me shliru, tash ja merr 150 mijë. Ju ka rrit, ska mujt pikë thyje, tash u kanë bë 200 mijë. Ja dheni vëllazën. Ja dheni vëllazën këtu në Prishtinë. Këtu në Prishtinë. Njoni kis dawn 50000 e tash u kishin bo 55000. Çito në Prishtinë. E atë nice njoni kis dawn çikaj e ta spija tri koçe, spija lan, s'po mund të më dhom. E çka boni kë ky pes vaklin? Fa hajtë tha më të më gru me fmisë, aspija vllosh pin më hiç, edhe çatuçi ja kumorr, kem ja u kthy dhe kurs kum ja homi për çindje. E ka vendos me dek për Allah. S'ka ukrimo ahmeti. Edhe ç'shto duhet, skati me ta kthy dhe të fesha vëlla, jet hip, pas hip hiç. Hithë s'ka që të bënë, e fallaj jemi ligë, në këfëshin ligë, veshë një parë dhimia në e fëstënë, që të isha mi rrëshë për që të me gra, edhe s'kena që këmë e të bëvla. Na nuk, mune me i bo bura, do qësion bura. Do aksidentalisht jemi që lu bura, të bëhëm vetë që ashtu, ka që lu burë. E kanë zonë taksirati mu bo bura dhe, dhe, dhe, bur. dhe, dhe hajtë. Andaj pra, këni kujdesë. Pa arte që i kjo me ta konfisku shpin, e me të mbyllë me të shti në haps, në burg me të shti në shpitone, heç ti mus jepë luksin atina. Kur mus më nëtë me mështi ashtu? Heç! Ma me ndere me orme i thone hoxë, se so, hoxë a po më ledhë besët, një që nëro, një mjërë për buke kam, për i dare kam, për studime kam, e unë i më ledhë me gjemat, se e sa me shkum jashti dorën atina fajt dhe gjizë, se e sa me shkum jashti dor o vlazen, vëllahin jenë të na dhunuen mënyrë të kulturume. Kjo është dhunë psichike që po bojnë bankat tona, më falni tona, të që janë po të atyne. Dhunë psichike, ej me ta hjeshuë ty, me ta hjeshuë ty me marë kamaten, me bo luft me Allahun në njërë publike dhe lajmet qëndrore, e keni po, këjtë bankat e kanë fitu dhe me thonë reklamen dhe të sekonda para lajmeve qëndrore. Ti pa doshtë hishtë e ke kriju një bidë që që kjo bongë është e mirë. Se s'dë nata ka qita të në 19 e 29 në 50 sekunda. Ta ne edhe 10 sekunda e ki reklamen. Këtë jetra në tjera të lajme qëndrore, këtë jetra në tjetrin program. Edhe të na vesh këtë jafshqënja të reklamat, kucet, kaltërta, dvejrë, dhe që shikanë gjyra ty pëjtë një spodumit për me në amnat mi bo marketing, ty doket mirë të ashkja. Qa është dhe më thona bujnë presjen, që dyqy shki qef me iqe, po t'i zhyshin problemet këtë bonkat. Katër mujë verë, mona kanë mytun asumë pushime, sa harje më shku në Turkije më këthyje, sa asi me mësteqe, me drejda i qëtë ka të të të drëdhave, sa asi farë pushimoreshe, sa plajët e sa to, sa to, sa to, sa to. edhe së shkova heç në asnjë, që sa vjetës për shko heç, mirë jam, elhamdëllila, shumë mirë. E jo që i shkotat jemi e kamotën për pushime, apo më kalë zëni qka i kini Ta është ju kini me këtëri parët edhe kini me hangrë vetën, a na përrim qëtë, ta është dalën për kafe dhe qaja ma zëmoje. Ja përdonë bursa për shkallime, ja përdonë për shpia, ja përdonë për këta, për ato. Ato nuk jenë shëqata humanitare, se është edhimshme, në është ta juve për ju qeshet, po është edhimshme ku po le dëjë në raportet, në sëndajët që jenë bërë në për media, Se 400.000 familje në Kosovë jënë të gjytoran kamatë. 400.000. Qka do të thotë kjo? Lejë një familje që i ka të rëntarë ma spakt, ja? Se të ashtë na jëna botë më dërumë, një fmi, dhe dhe pikë, ma shumë s'ka. E mirë, që ti vesh një fmi e kja, po edhe grune dhe vetë të rëntarë. E të ashtë 400.000. Herë të resa përbojnë, 1.200.000. 1.200.000 njërzë me të 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, Qa do të të të që nëse populatën tonë e ndojmë 4 pjesë, 3 pjesë të popullit tonë së mujnë me flejtëra hatë. Ju nuk i dini, une i di se nga drejtojnë, vinë, o po thujnë që tu nga ka orë shpirti bre, s'po di ku me shku në gjungë lë shajikë, se s'po me e prestë pari se të me qitë paretë. Andaj vlazën, para se të vjenë qaj moment, pëtë e hoxën, pëtë e profesorin, pëtë e intelektualin, pëtë e dikën që din me të kalzuë, jo ata që kanë hyvet në kamatë, se disa kanë hyvet, po pëtë i që ata që din me të kalzuë, ta manë, a është në mirë, a nuk është në mirë? Marja e borëgjit me kamatë në përbanka, nuk është zhidhje problemit, po është filimi dhe futja në problem. Marja e para dhe me fajde, nuk � post futje ma fillon problem andaj keni kujdes qysh është e mundshme njëri po ni një ka 3000 është ka mer parë në bank po ni ato po ni ato po ni ato et tash dikush ka dalu te pitej me çervën thojza jo hoç po na vesh për nevojat më ekstreme çka ka nevojë ato më ekstreme vallahi me bani shtëpi pa si të madhe se sporneot si var kolibash po bën vllazën merr nuaj dhe me qira edhe me dek me qira kurfor problemi sosht Bantashto me lind me jetull me vdek. Po ha jeta kështu e jeta ashtu. O oh, vllazni përkohësisht jemi këtu. Se shumë kujt po te guman i banesë përkohësisht e guman i shtëpij. Po përkohësisht këtej jemi këtu. A kot pe ju me çtu? Çu është i garantuar ti kush edhe 100 vjet? Asnjësi nuk i garantum, hiç. Do ma përkohësisht këtej jemi këtu. Amas jo është përkohësisht, mos u fut morën harama morën. E valla me paskon tash këto pallate këtu që kem. Gjithmoneshme zoti animovse ki shum lakmu, ama përkosej të ki ella ato. Si tiçi po merr kamate për pa shtëpinë, po jeton përkosej. Si kyçi po jeton me qira, përkosej me qira dhe ky edhe po shkon te zoti i vet. Tjetri e merr shembull për çka? Për me vazhdu shkollimin. Nuk merret se shkollimi nuk shkon me haram. Ti do të meniz me, me Allah. Tjetri e merr për mo martuë, edhe i nzihet jeta. Edi ne vllaznici kanë biri martohet, edhe korbuzën gaz nuk e ka hiç. Pse? Së shëtë tri vjet po mundi la borës dhe ato ma kanë ziyetën kë martis. Së jesh e gruan si më po shkon, si më po armikun atë. Ai njerë kur të sheh gruan do të më knosh. Edhe gruaja kur të sheh burrin do të më knosh. E ai kur të sheh gruan që ka rroz borçe e urren me konsernë letë nënda vetë te baba e vet kanë një muj dit. Se këta tre po hjekun pe i gravadin e kur po dalën me pikafë kaher po i, i thon mos u bova, ja hoj zërim se frikë kem son te sa bas se kam gruan këto. Pse kur e ka grua aty zgudzan me najchim? E se kam gruan kthe rrimtash, nka shtihuaz bade avzi rrim me muten sa pa. E nok baksto. Grat nok bëm ishti burrat, nka mot për mua martue, ose vëmë na po çun pushim. Tash lozen shifnia ma i dul ngjyra, edhe ma lezi se tash edin pasaport. Na gjithmon interesant kem çef djysh, diçka që është vështir. Përpara shifnisës kena shumë me shkuar. E tash vëftir, dikun jashtë. E tash me bën presion, prishit tashit. Po thonë njerëz me Janis ç'tërka janori ka shkurti, me rezervuar ti në Turqi, në Spanjë, në Greqi diku që ta i shujit e lir tash esane, pse se me rezervuani ana an shkurt, ko ka shomë lirë ku ta dijonë. E burrë peç tashit me nën, mendzi do dalbi këti boshi, nëse o dal, tyç me rezervu për vitin e arshëm. A ndaj keni kuj idez vlaznë? Keni kuj idez mos e fotni veten luft me Allahun edhe të dërguarën e tij. Dhe ka ta në fen islamë është shumë qartë të definume, është një prej harameve të mëdha, 7 harame të mëdha, i ka përmen Muhammedi sallallahu a.s. edhe ka thonë, i gjteni bu se bëll mu bi katë, lërgohoni prej 7 gjanave shkatruse, e pejtyne e ka përmen të tretën e riba edhe kamaten, dhe me thonë shkatruse, nuk e vizh gjëna i madhë, po dhe gjëna që të shkatrën, andaj, Kusht nuk ka hy, Allah me faqet bërë dhe pështoft. E kusht ka hy, Allah me dal pëjsa ja mund tësoft edhe bërë qët me i kryje edhe me te i kalu këtë këtë këtës, Allah jale tësoft. E kulu ma të smaun, wa stagfiru Allahe li walakum wa lisairi mu'minina min koli dhëmbë, fa stagfiru ho inna hu huve l'gafur rrahim. <coughs> Alhamdulillahi, hamdën këthyrën, tajjibën mubarakën, fihike ma ju hibbo rabbuna wa erdha, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajnë. Lazën, mos harëni se për zhjidhen e problemeve nuk përkujdesen banë katë, nuk përkujdesen këta fajdegjinjët për zhjidhen e problemeve ekonomike përkujdeset Allaho, për kujdese të feja islame, për kujdesen muslimanët, për ata tek ne muslimanët, tek ne është një institucion që e quajnë zakat apo zeqati, e cë është styla e tretë e islamit. Dhe çu ky zeqati mbledhet këtu për jush dhe ju jepet dikujt për ju. Mbledhet për çesa pjesë çik nëna dhe jepet një apo dy këtë pjesën këna që kanë nevojë e nuk e lëmë na vllahun tonë në na shkon bank. Mosu kesh kuptoni se s'po s'po sp sp aludojnë juve këtu që jeni, që jeni në banka, por vetëm morras si shembull. Domethënë merrët kjo pjesë e zeçatit prej musliman me ju, ipet borghe, po dhe ju i hapet muslimanëve to dikush pata janë hin borçe po de borzhlive ju hapet zeçati saçi ka miliona sipet si zeçati açi ka borçe açi shkon me u shkolluam at i hapet zeçati açi don me u martu at i hapet zeçati açi ka nevoj për kulm i kokat i hapet zeçati açi ka don një cmur at i hapet zeçati janë po grupe të caktuame andaj pse na mia olon bankave kët luks me lut me vllazniton to kan na me marr edhe me ja u leccu aty në problemin Andaj vlazen, tjenit kujdeshëm, ndihman edhe kontribonin këtë drejtim. Edhe kur ka raste ekstreme, lajmëra një pak, ti dime dhe na tja ozhosëm dorën, është sa kemi mundësi, ose të pak të në t'i kshilojnë, është sa kemi mundësi edhe aftësi. Allaho në ndihmoft, në odhëzoft, edhe në forcoft në të vërtetën. Inna Allaho wa melaikët e huju sallu na alen nëbi, ja e juhel ladhina amenu, sallu alejhi wa sallimu teslima,